Bismillahirrahmanirrahim Wa radiyallahu anhu Qala ba'duhum Ma atamannal hayata illa limujalasidi qawmin Yantaquna atayib al-kalam kama yuntaqa atayib al-thamar Ma atamannal hayata Aku tidak berharap hidup di dunia ini Illa kecuali Untuk kumpul dengan beberapa orang Yang mereka tadi itu Memilih dan memilah Kalam yang bagus Sebagaimana Buah itu dipilih yang bagus Daripada yang tidak bagus Ada buah 100 apel gitu Dipilih yang bagus-bagus Baru masukkan keranjang dijual nanti Hah? Begitulah Aku ini ber, ber, berharap panjang umur di dunia, masih hidup di dunia karena ingin kumpul dengan orang-orang yang kalau ngomong mikir, enggak segala omongan diucapkan. Milih omongan yang paling berharga yang mana? Yang paling bagus yang mana? Yang di, itu baru diucapkan. Aku kepengin berkumpul berteman dengan mereka. Ya itulah aku mengharapkan panjang umur. Jadi berharap panjang umur bukan karena untuk supaya banyak makan, banyak tidur. Tapi untuk mencari orang-orang Yang mereka tadi itu tidak berbicara Kecuali yang terbaik daripada pembicaraannya Memilih daripada kata-kata untuk diucapkan Seperti orang memilih buah yang baik Di antara ribuan macam-macam buah yang ada Mati Wa kala radiyallahu anu Kala ba'duhum jannah haznatun birabwah Wa tarikul nar sahlatun bisyahwah انه طريق النار المعاصي والشهوات فمن بالغ غالي يبذل الغالي الا ان صله الله غاليۃ الا ان صله الله الجنه لا تحسب المجد تمر انت تاكله لن تاكله اكله لا تحسب المجد تمر انت تاكله لن تبلغ المجد حتى ولا ولا تنال الجنه الا بالصبر Tawarigul jannah haznatun birabwah Dikatakan sama para uliya menyatakan Jalan menuju surga ini Susahnya setengah mati ha? Birabwah itu enggak mulus jalannya Berbukit-bukit Begitu ha? Susahnya setengah mati Tawarigul nal sahlatun bisyawa Jalan ke neraka Gampang dan menyenangkan bisa gampang dan menyenangkan Sahalatun bisa syahwah bukan sahlatok bukan gampang aja gampang dan menyenangkan nanti masuk diskuti ah kemudian menyenangkan gitu ketemu perempuan perempuan cewek-cewek yang cantik surga Waduh nanti harus taklim, baca kitab, baca Qur'an, sholat berjama'ah, wudu, giyamul lel, haznatun birubah. Sudah susah berbukit-bukit lagi jalannya, tidak mulus. Maksudnya ucapan ini, tarigul nar al-ma'asi, jalannya kenraka, menyampaikan kenraka itu dengan maksiat kepada Allah. Sudah jelas, mas was dan dengan mengikuti kesenangan nafsu. Tapi kalau surga oh inti harus berusaha keras. Ibarat piala ya harus siap tandingin deh. Pengen jadi juara tinju tapi enggak mau dibukul. Enggak mau naik ring, ana ya, ambil pialanya aja. Tapi kalau tinju alafuminnak ndak. Ya siapa mengasihi inti mangrum? Hah? Ya harus siap dipukul, harus inti e, punya kekuatan fisik yang bagus, bisa bertahan baru dapat piala inti.ingin masuk surga? ya Anak lafu kalau masuk surga karena untuk harus berjamaah, anak tidak kuat puasa, anak tidak kuat itu anak tak ingin masuk surga. Inti buat surga sendiri inti kalau baru begitu. Ah, fahaman balik kali. Kalau kamu dari itu mengharap sesuatu yang mahal, ya Abdulbil, ya Abdulup, alangkah li, ya kamu harus siap membeli dengan yang mahal. Pingin mercy, tapi dengan biaya kerupuk. Seperti dia membeli kerupuk, ya enggak bisa. Ya harus mengeluarkan biaya yang tinggi juga. Ke pingin surga, ya harus banyak amal juga amalan-amalan yang mahal juga. Karena itu dikatakan ala inna siratallahi ghaliyah. Ibarat Allah itu jualan barang, ibarat nih ya, tapi Allah enggak pernah jualan. Itu semuanya mahal-mahal. Ya? -mahal. Ha? Semuanya mahal-mahal. Barangnya Tuhan itu tidak ada yang remeh. Seakan-akan begitu. Ala inna siratallahi jannah yang ditaruhkan oleh Allah yang dijual adalah surga. Lah ini beli surga? Dengan yang murah, sedekah asrar alaf surga. Allah inna sallatul jannah ghaliyah. itu mahal itu. Kalau perlu semuanya, jaihu bi amwalikun wa amfasiku Karena itu Allah menyatakan inna Allah syar'ah nahl muminin anfusahum wa amwalahum bi anallahumul jannah. Ingat gampang masuk surga, khamsin alaf. Nanti berangkat ke Solo masih kurang fulusnya. Hah? Harus siap enti kurbankan semuanya untuk rabak untuk Allah, bahkan jiwa kamu baru masuk surga. Apa begitu? Allah ina syiratullahi aljan, iyaljannah. Jangan kan itu berharap sesuatu yang mahal birohis, enggak mungkin. Enggak mungkin itu semuanya. Latah sambil majid tamron anta a -kiluh. Jangan kamu anggap bahwa kemuliaan itu ibarat satu kurma yang bisa kamu makan gitu aja. Lantab lokal majda hatta talagah sabiro, nggak mungkin kamu tadi itu akan bisa mencapai kemuliaan sehingga kamu harus mengisap jadam yang pahit. Maksudnya, <tutuk> la tunarul jannah illa bes sabri. Kamu tidak mungkin akan mendapatkan surga kecuali harus bermodalkan sah sabar. Wallayulakha <tutuk> illa aladdinah. Sabaru wala yulaqaha illa duhadin adzim kalau enggak mau sabar Sudah siap aja masuk neraka. Ya sabar menjaga diri jangan sampai maksiat. Ya sabar kamu harus istiqomah dalam taat kepada Allah. Ya sabar ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayah. Wa samitu hu yaqul ba'da tashahhudil akhir wa ba'da salat wad du'a ربه وفلي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وإذا ركب على الدابة يقول اللهم أنت الحامل على الظهر وأنت المستعان في الأمور كلها الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مك مكرنين وإنا إلى ربنا لمن Dan aku mendengarkan beliau Al Habib Ahmad bin Umar bin Sumed setelah tasyahudul akhir. Ada bacaan doa yang dibaca dan juga setelah solat setelah doa sering membaca ini Rabbighfirli waliwalidayya wali man dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Minta ampunan untuk dirinya, ayah dan ibunya dan semua yang bergabung ada di rumahnya anak-anaknya bahkan pelayan-pelayannya dan juga kaum mukminin dan mukminat semuanya didoakan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitulah sifatnya orang-orang beriman malah siapa orang yang memohonkan kepada Allah membaca doa salaful lah Lilmu'minina walmu'minat 27 kali maka dia dicatat oleh Allah sebagai wali abdal. Mendapatkan pahala wali abdal yang karena sebab barakah wali tadi itu Allah turunkan hujan, Allah jaga daripada balak. 27 kali astagfirullah lilmu'minina walmu'minat. Wa idha rakibah ala dabbah kalau naik kendaraan baca doa ini Allahumma antalhamilu ala dhuhr. وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا Alhamdulillah لَذِي سَخَرْ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُغْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْخَلِبُونَ Ini doa ketika naik eh? kendaraan Lah ini ala dhohar kan berarti kuda Ya enggak apa-apa Pakai aja sepeda, motor, mobil juga Ala dhohri sayyara Wa ala dhohril al Dhohril al-dhabat Sekel al nah, Ada muskilah itu Al-muhim jangan lupa memohon kepada Allah setiap saatnya syekh kita ini Allah itu paling senang kalau diminta karena itu kita setiap saatnya diajarin untuk meminta kepada Allah paling senang Allah itu diminta Allahu yaghdabu indarakta sualahu wa bunai adam hina yusalu yaghdabu Allah itu Benci kalau hambanya tidak minta kebarannya. Tapi kalau manusia benci kalau diminta. Nah, pegel kalau diminta. Ini langganan. Kau diumrejal ini. Tapi kalau Allah setiap saatnya tambah cinta diminta. Karena itu setiap saatnya kita masuk rumah diajari baca doa minta sama Allah. Keluar dari rumah diajari doa minta sama Allah. Bahkan Mengeluarkan kotoran juga sebelumnya dan setelahnya diajari minta bangun tidur Mau tidur, mau makan setelah makan, semuanya Kita diajari mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa Allah cinta? Nah, kalau kita keluar rumah sambil baca doa Kita menaiki kendaraan sambil baca, ada doa yang kita baca Masuk ke pasar baca doa Semuanya berarti kita dicintai oleh Allah Mulai kita keluar cinta, dicintai. Sampai naik kendaraan, dicintai. sampai Kita menjadi orang dicintai oleh Allah. Keluar dari rumah, kita tidak baca dua Allah tidak senang kalau tidak minta kepadanya. Naik kendaraan, tidak minta sama Allah. Masuk pasar, tidak minta sama Allah. Berarti dia dalam hal yang tidak dicenangi oleh Allah. Tidak dicintai oleh Allah. Dan ini bahaya. Satu saat mungkin dia akan mendapatkan bala dari Allah. Kenapa Allah enggak senteng kok kepada orang yang tidak minta kepada-Nya? Karena itu selalu minta kepada Allah supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala nih. Ya, minta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,